رحمن الرحیم ریاض الصالحین تغوری بابو فضل الصلاوات باب د دف په بیان د فضیلت د دف منجونو کې دا مسلمانان نارینه زنان چې منجونہ کوي د دې سمرا اجر او فضیلت ته او یو موج ګوره سوره سوره آیاتونو او سوره احادیث باندې عمل راځي دو رکاتو کی چاہیاتو نوش میں دے کم جے کہ یقیمون السولات <سؤال> و اقیم السولات نو دا سی ایاتو نو قرآن شریف کی دیر را گئی دو رکاتو دے اقیم السولات و یقیمون السولات بان اعمل را او کلوی ورکعو واسجودو پا غیم عمل را گئی کلوی وقومو للہ قانتین بان عمل را گئی او کلوی او الذینهم فی صلاتهم خاشعون با نعمل را وهذینم علی صلاتهم یحافظون وګوره یذورا کا ته د سونو آیاتونو د سونو احادیثو د عمل مجموعا دا کج احادیثو شمیرل کنا دو رکاتو کې ډیر دینه به یو کدی بل وګوره د دی آیاتونو احادیثو د دو رکاتو نه به یو غټ کتاب نه چی جلدونو به جوړ شي تاسو ګورئ تاسو کتاب والصلاه شروع دي هاه پټول او مسائل مسائلو کې د صلات مسائل ډیر دي اده زکات او د حج او د روزي مسائل د دې په نسبت ډیر مختصره دي وګورئ د اته چې مثال په تور دو دریس او سفیده مشکات وې دو دریس انور پیزه او سفیده بخاری او دا سینور داطور استاد دی دی دو رکاتو مجموعدا اپا سمرا یات نو چی عمل رازی دمر ایمان کی زیادت رازی سمرا چی لز دکی کی عمل رازی دمر ایمان مخکیکی کی قال الله تعالی الله فرمایلی چې نوید ان الصلاه بشک مز تنها عن الفحشاء والمنكر من يقول كيد بي حياء او د ناراونا وان بيوره رثي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول و یبعد رسول الله صلی الله علیه وسلم ان ارید لی چی فرمایلی ار خبر را کہ لو ان نهرن ببابه احدکم کی یو نهر وی په دروازه دی او تاسو کی یغتسن منه او دی غسل کوي د دې نهر نا کل یومن خمس مرات روزا پنځه ځله کړتا هل یبقى من درجیه شیون ا پاتې بشي د د د خری نهسه ش قالو صح کرامو فرمالو لا بقا من درنېشيون دله هبي به د د د خری نه بس ش پاتې نه شي قال د اللهبي بفضکه ممثل سولوات الخمس نو داې ساال دمونجوو پنجو د الله بهننه خطيا الله بدی باندې ګناهونه میઠા وی ختمه ای ختم متفق رضی الله عنه روایت له فرمایې چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایلی مثل الصلاوات الخمس مثال د منظنوفن کا مثل نهرن جارن فمسل دو نهر دیچی روانوی غمرن اخیر دیدیو بیدی پاکی علا بابی احدی کم دروازی دیوستاو سرا یغتسل منه کل یوم خمس مرات او دی غسل کید دی نهر او رز بین ذکرطا رواه مسلمن الغمرو بفتح الغین المعجمتی الكثیر د هر نه هر تا وای د ابن مسعود رضی الله عنه روایت ته چې اوسڑی ا ثواب منم راتن قبلتن رشید له دیو زنانن خپلولوا طفات النبي صلى الله عليه واله وسلم راغ له الله حبيب تف اخبارو نو خبره ور کړو فانزل الله تعالی الله لا یاترا لقیم الصلاه ترفع النهار فابندې کو په مو په دواړو طرفو د رس کې ظله فمنلیل او په ساعتو کې د شپه ان الح آېی هب نهسيعاداتبی کوي دا خويګونه هنا ف قاله رجلدي سړی علی یهذایا دا ما د پاه دا کمم خاص دی قال لَا الله پیغمبر الی جمیع امتی كلهم زماطو رمت د پاره دا حکم خاص دے متفقون علی اور حدیث کی ترغیب چلا نیکو شر گناہوں ختمای دا د گناہ ترغیب نه چگی طالبوی چ گناہوں کا بیا خو بشریعت کی تعارض راشیوں په لدی من کای بل بدلوی گناہ کا حق شوق دا سیم مال الٹا مقصدی دی ودا سیم مقصدی لکه و یو شریغ لا کړې وا غسړې چې پته ولګي دا ورته وشل ضرورو پی ورک او زه دې وې چې را شرو غلا که وک طالب شاشل زره درک څه پوښې په خبره ما دي کې د الله درهم ذکر کې دي چې تعالی نو ای چې بیا یو كله تم داسې کاوه اېک داسې اوشول او چا سې تهوب وېستا او نیکام لري وکل نو ناو امید کې گینه نا متفقن علیه وعنبی حریرت رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قالا صلوات الخمس پینز منزنا والجمعاتو الیل جمعاتو جمعیت ترجمی پوری کفارتو لما بینہننا دا کفارت دا, دا غوڑو گناہنو چی پمند دیکیری دی مالم تغشل کا بائر ترسو چی نیکری غٹ گناہنا یدی حدیث نه ده سیم معلومی کی چې داد سو غایر مغفرت علا دے چې سړی کبایر نه کوي قران شریف ایت نم ده صفه منتج قریب کما کبایر ماتو نو کفران کوم سیئات کوم علماء لیکي دا مشروط نه دي کسوک لوی گناهونه کويم نوارد دی دینی کوسر بلا توبی مافکی رواہ مسلمن دا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ روایت دے فرمائی و ایماری دنی دید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی قورج فرمائی لی ما من عمرہ مسلمن نشتی اسر مسلمان تحضره صلات مکتوبت جهار ور شی د تفرض مس فاحسن وجو اعد خيستا او د شوکي او خيستا او د سري چې تا کم کوم او نوکم فرائض او کما آداب د او د س د پیغمبر په احاديثو کې ذکر کیږي په دی عملو کې مشواک وي او د او د ذکر دله بار بار په احاديثو کې راغلي هغه شانه او د شوکي اي شرح په بو کېونکي مونږ بوجره خلاو نودیک خامخا اسراف راز خا خبر ادم د جناری نه د نانه ځان ته لوټه ټک شه یو لوټه باندې جماو دس کیږي چې بمبا میرا کولاو کا نودری لوټه زای شو او په یو میوده سکو و خشوع او د دې خشوم صحیح کی په مسکی د مجنب بغیر او د الله نه بغیر بلپل توجه نکي رک رویمسيطرري کې سرو کې الله کاهت مګرشي به دا موز کفاه تمه قبلله ها ب ژونوب کفاه د هغه چې مخکې د دی نه ل کومګونه نهدي مععلم توقط کبي ترڅوچرات لې ځیکي کبیریته وظکه دهره كلله او دا د الله د بخې دا في سله ټولله زما نه رواه مسلم باب